Борене хіба що для мазура та розшаркування перед чарівними паннами. А шаркано багато і мазура танцювано, ох, як багато. А я хочу вас панове, почастувати таким вином, якого я певен, немає в люхах його милості пана Круля, сказав Януш, багатозначно підкручуючи свій нафабринений вус і поглядаючи урочисто на присутніх. Словаці привернули загальну увагу. Польські пани любили похвалитися рідкісними винами один перед одним, і це було нібито їхньою національною гордістю. «Слово гонору, панове, таке вино, таке!» І князь Януш, склавши шепучкою свої пухлі пальці, задахка доторкнувся до них губами. «А з яких пани Ксьонжи?» спитав високий, білявий, сухорлявий гість з холодними сірими очима, що, здавалось, ніколи не усміхались, як не усміхались його сухі губи. «Старе Говенгреждина!» Пане Ксьонже відповів князь Януш, поволі переводячи очі на сухорлявого гостя і ніби теж питаючи, що ж далі. Гісь байдуже поглянув на нього холодними очима. — А чи дуже старе? — Старше за мене з паном, — спитав він. — Князь Януш ще вище задерж свого вуса. — Хм? — усміхнувся він. — Це вино пане Ксьонже бачило, як вічної пам'яті круль Владислав Третій Ягайлович коронувався угорською короною. Його милость Король Владислав Надіслав тоді з Угорщини моєму предкові, князю Острозькому, 12 дюжин цього божественного напою. І князь Януш, підійшовши до столу, відкрив срібний ковпак у вигляді дзвона, під яким на такій самій срібній таці стояла замшіла пляшка, декотрі з гостей підійшли до столу поглянути на старовину. Згадайте, панове, що це нікчемна посудина з вологою, що в ній міститься, пережила й свого першого господаря. Нещасного Владислава, який загинув під Варною. І славного Казимира, і Сегізмунда Августа, це нікчемне скло пережило династію Ягелонів, але в ньому живе душа Ягелонів. Вип'ємо ж, панове, за вічну пам'ять цієї славної династії, з якої Польща досягла нечуваної слави і могутності. Вип'ємо з цієї посудини, на якій я бачу прах наших славетних предків. І князь Януш урочисто торкнувся шийки пляшки. Правда, пане Псьонже, я чую могильний запах, — тихо і сумно сказав один з гостей, юнак років двадцяти із смуглявим обличчям південного типу і з розумними задумливими очима. Ця пляшка пережила золотий вік Польщі, а її сестри переживуть нас. О, неодмінно переживуть, — безтурботно вигукнув князь Януш. Я про решту пляшок і в своїй духівниці згадаю. «Заповідаю тому полякові, який сяде на московський престол і коронується шапкою мономаха, випити одну пляшечку на згадку про мене». Князь Януш подав знак одному з услуговуючих шляхтичів, щоб той відкубрив заповітну пляшку. Вертлявий шляхтич спритно брязнув острогами, підкреслюючи свою увагу і пошану до ясновельможного пана воєводи, і підскочив до пляшки з таким лицарським виглядом, наче це була дама, яку він запрошував на Мазура». Він обережно взяв пляшку і, обгорнувши її серветкою, почав відкубрювати засмолену шийку. Він, здавалось, священно дійствував. Пляшку відкубровано. дорогоцінну вологу налиту маленькі чарочки. Гості смакують двохсотрічну старовину, яка пережила і їхніх батьків, і славу Польщі. «Аромат! Я відчуваю, тут сидить душа Ягелонова», — у захваті каже один з гостей. Божественно процідив крізь зуби пан біскуп. Князь Януш явно тріумфував. «У люхомого батька є дещо старіше за це панове», сказав один з гостей, білявий юнак з голубими очима, ставлячи чарку на стіл. «Що каже пан Томаш?» відукнувся князь Януш, піднявши голову, як кінь стиснутий острогами. «Пан Томаш каже про реліквії свого батька-небіщика, пана Яна Замуйського», відказав пан біскуп, Очевидно, милуючись кольором вина у своїй чарці. «Реліквії небіщика пана Яна?» – здивувався хазяйн. «Так, пане Ксенже», – ліниво відповів білявий юнак. «В люху мого батька збереглася ще одна бочка меду із присланих нашому предкові її милостю королевою Ядвігою на згадку про об'єднання Литви з Польщею. Я з радістю почастую цим медом панів, якщо вони зроблять мені ласку, відвідують мене в моєму замку в Замості». З усіх боків залунали гречності і похвали родам Замойських та Остройських і їх славетним недавно померлим представникам, панові Яну Замойському та князеві Василю Костянтину. «Нех день з Єзус похвальоне!» — закінчив пан біскуп.